și în cer și pe pământ, el tată, om și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, prezentatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru onorata audiență de ascultător programul nostru numărul 111 ne bucurăm din adâncul inimii pentru harul mare pe care ni l-a dat Domnul Dumnezeu prin chemarea pe care ne-a făcut-o de a lucra acest program de radio. Alături de recunoștința pe care o avem față de el, primiți, vă rugăm și dumneavoastră, în calitate de ascultători, mulțumirile noastre pentru timpul pe care vi-l luați zi de zi ca să ne ascultați. Ca niște adevărați continuatori a tradiției lăsate de înaintea și noștrii, avem năzuințele noastre zilnice îndreptate către Dumnezeu și cu prilejul acesta al emisiunii noastre de radio studiem niște meditații asupra versetelor Noului Testament pe care noi le-am adaptat transmiterii pe calea undelor pentru dumneavoastră, iubiți ascultători! Dar înainte de a intra în programul lecției de astăzi, să ascultăm pe un vechi patriarh al Sfintei Cetăți a Ierusalimului și a toată Palestina, pe nume Dositeu, care, în cânventarea rostită cu ocazia inaugurării Bibliei de la 1688, editată prin grijă a lui Canta Cuzino, spune următoarele: Omul cel ce i de săvârșit, pentru aceasta să cunoaște că iaste este de săvârșit, că țipururea socoteala și gândul lui are la sfârșitul acela, pentru care iaste de la Dumnezeu, făcut și zidit, care săvârșit nu este alt fără cât însuși Dumnezeu. directa aceea la Apocalipsis zice, Eu sunt cel de întâi și cel de-apoi. Și ce însă am însemneze cu aceasta fără cât Eu sunt cel de întâiu, Adică, Dentru care sunt toate, de unde și omul mai vârtos au luat începătura și la aceea se uită. Eu sunt cel de apoi, adecă, precum începătura săvârșirei lucrurilor și a omului iaste, așa este săvârșirea cea de săvârșit. La mine să aibă săvârșitul, la mine să năzuiască, că de vor năzui aiurea, vor pieri, zice Domnul. Iubiți ascultători! Ne bucurăm să vedem cum năzuințele poporului nostru român Erau încă din vremuri îndepărtate, îndreptate către Dumnezeu Să luăm aminte, deci, că dacă umblările noastre zilnice Nu vor fi îndreptate către Dumnezeu Așa după cum ne arată însuși cuvântul lui Dumnezeu Cât și marele patriarh al Palestinei vom pieri O, Doamne le Ceresc! Mulțumim că ne-ai ieșit în cale la timp cu mesajul cuvântului tău cel sfânt care ne salvează de la pieire. Ajută-ne, te rugăm, să-i dăm ascultare și cinste așa cum se cuvine și cu ocazia programului nostru de astăzi. Amin. Zi de zi clipita de clipita, eu primă. De sus, Să înving mereu orice ispită, Fiind condus de-al meu iubit Isus El ce ori orice bună, Fie ca gândul și dorința aceasta să ne însuflețească pe toți și nici nu se poate altfel să fie cu aceia care sunt mireasa Lui decât să-L dorească pe El cu un dor nespus. Iubiți ascultători, începem acum lecțiunea noastră, ne aflăm în Evanghelia după Matei capitolul 13, de unde citim versetul 12 pentru început, citim versetul urmat de câteva explicații. Căci celui ce are, îi se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. Aici avem răspunsul Domnului Isus către ucenicii săi, care îl întrebau mirați de ce vorbește norodului în pilde. Aceasta este o lege neclintită și neschimbată în împărăția lui Dumnezeu și înseamnă că dacă cineva folosește, dacă pune în lucrare, dacă trăiește a ceea ce a primit de la Dumnezeu, prin aceasta se îmbogățește, crește și sporește. Dacă însă nu trăiește, dacă nu pune în lucrare, dacă nu folosește ceea ce a primit de la Dumnezeu, cu vremea le pierde și pierde și ceea ce căpătase. Se întâmplă același lucru ca și la un magnet. Dacă el este pus mereu în lucrare, atrăgând la el ceea ce poate să atragă, își păstrează puterea, ba poate și-o și sporește. Dacă însă este pus deoparte, fără să-și folosească puterea de magnet pe care o are, o pierde. Sau se întâmplă același lucru ca și cu un cărbune aprins. Dacă aprinde și alți cărbuni, arde cu putere împreună cu aceea. Dacă însă nu mai aprinde și pe alții, se stinge. În împărăția lui Dumnezeu ori crești, ori scazi. Mersul în viața creștină este la fel ca mersul pe bicicletă. Ori merzi, ori cazi. Pe loc nu poți să stai. Sau ca zborul unei păsări. Numai înaintând se poate menține sus. Legea aceasta a împărăției o putem vedea foarte limpede ori la noi, ori la alții. Domnul să ne facă să sporim tot mai mult în cunoștința sa și folosind tot ceea ce ne-a dat, să sporim în orice lucru bun. Unii gândesc mai adânc, vorbesc cu mai multă limpezime și lucrează cu mai multă râvnă ca alții. Domnul ține seama de acest lucru. Trebuie să-i mulțumim pentru că nu ne cere mai mult decât putem. Ceea ce așteaptă El de la noi însă este credincioșie. El nu așteaptă de la noi lucrări care să izbească privirile, nici iscusință spre a îndeplini fapte mărețe, ci așteaptă doar să folosim cu credincioșie talentul pe care ni l a încredințat. Păcatul pe care nu-l poate suferi la noi este nepăsarea Teama și lenevia. Dacă va găsi acest păcat în noi, ne va numi robi răi. Să nu uităm niciun moment măcar că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce nare se va lua chiar și ce are. Focul, dacă nu mai pui pe el ceea ce trebuie, se stinge. Dacă viața noastră duhovnicească nu se umple zi de zi cu Duhul Sfânt, devine o viață firească, nefolositoare cauzei Lui Dumnezeu. Suntem în pericol. Să fim foarte atenți! În versetul următor, la versetul 13 de la Evanghelia Matei, capitolul 13, Domnul Isus continuă spunând, De aceea le vorbesc în pilde pentru că ei, măcar că văd, nu văd. Și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Pilda este vorbirea cifrată a Duhului Sfânt într-o lume vrăjmașă lucrării lui Dumnezeu. Cetățenii cerului însă înțeleg această vorbire. În vechea scriere creștină care se numește Actele lui Ioan, este un cuvânt apocrif al Domnului Iisus care spune așa. Prin cuvânt am înșelat pe toți, dar eu n-am fost înșelat. Dacă acest cuvânt a fost rostit cu adevărat de Domnul Isus, nu știm, dar ne dăm seama că atunci această înșelare pe care a folosit-o el prin pilde este la fel cu înșelarea unui copil pe care îl duci la medic și medicul îi dă medicamentele amestecate cu dulceață. Toate sunt însă numai spre binele copilului. Mai poate fi asemănată și cu înșelarea nebunului care este pornit să facă rău și altora și lui, dar printr-un cuvânt îl poți abate de la rău. În cazul acesta, folosirea pildei ca o înșelare este o înșelare fericită și fericiți sunt și cei înșelați de Domnul Isus Hristos în felul acesta ca să-i ducă la fericire veșnică. Intenția Domnului Isus Hristos cu privire la om este una singură și anume binele Lui, mântuirea Lui. Chiar când un bine aparent este oprit, se are în vederea binele veșnic. Dacă urechile și ochii fariseilor și cărturarilor erau împiedicați de la priceperea tainelor Lui Dumnezeu, nu înseamnă că această categorie de oameni este sortită pieirii, ci era ferit adevărul pentru un timp ca să nu îi se facă rău nici lui, nici lor, din precina stării rele în care se găseau ei atunci. Pentru unii oameni, pocăința și harul mântuirii este potrivit acum în clipa aceasta. Pentru alții, încă nu le-a sosit ceasul. Dacă li s-ar fi dat harul mântuirii înainte de a le sosi ceasul, l-ar călca în picioare, bătându-și joc de el. A arunca mărgăritarele într-oaca porcilor este numai pentru un timp, căci cei care erau odată porci, când le sosește ceasul, devin fi ai adevărului. Dumnezeu n ar rânduit pentru veșnicie să fim unii porci, lupi, sau copii ai diavolului, iar alții să fie fericiți. Nu, nu. Ci din copii ai diavolului pot deveni copii ai lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, în lucrarea sa de răscumpărare a neamului omenesc, nu dă faliment, ci va câștiga și va birui până la sfârșit tot. Nu diavolul va câștiga, ci Dumnezeu. Dumnezeu va avea ultimul cuvânt. Slăvit să fie numele lui.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 Câte taine nu ascunde atomul, ce compoziție la el, ce ordine! Privește omul materia compusă din minunații atomi și totuși nu vede nimic. Privește omul viața plantelor și ce puțin vede el, ce puțin înțelege. Privește omul viața animalelor și viața oamenilor și nici de aici nu înțelege prea mult. Se privește omul pe sine însuși și nu se poate înțelege nici pe el. Cei mai mulți oameni trăiesc o viață întreagă fără să fi văzut ceva. Noi toți vedem realitatea fals, căci o vedem cum se oglindește într-o minte mărginită în puterea ei de pricepere. O vedem așa cum arată din punctul nostru de vedere, dar punctele de vedere, spune Richard Wurmbrand, sunt totdeauna puncte de orbi. Orice punct de vedere își închide ochii pentru realitatea cum arată ea din alte puncte de vedere. Privind din punct de vedere, nu poți cuprinde necuprinsul. Trebuie să privești din necuprins ca să vezi bine orice punct. Domnul Isus Hristos tocmai această condiție împlinește. Gândirea lui este noțiunea realității însăși despre ea. Citim la Evrei 1 cu 3 că el este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui. Cine trăiește în Hristos are gândul lui Hristos și privind din el spre toate celelalte, înțelege realitatea așa cum o înțelege Hristos, adică așa cum este ea. Iubiți ascultători, citim acum versetul 15 de la Matei 13, unde Domnul Isus vorbește despre acest popor și spune așa. Căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și și-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. În textul grecesc, Cuvântul acesta, s-a împietrit, este redat prin cuvântul, s-a îngroșat inima. Acest termen este folosit și în știința modernă. Împietrirea este o stare disperată, dar îngroșarea inimii dă posibilitatea de vindecare. Atât îngroșarea cât și împietrirea inimii, în termeni medicali se numește arteroscleroză, și boala aceasta se observă deosebi la bătrânii grași. Arterioscleroza duhovnițească se întâmplă numai la cei care îmbătrânesc și se îngrașă în păcat. A îmbătrânii înseamnă a lăsa să treacă timp mult. Cine păcătuiește și lasă apoi să treacă timp mult amânând pocăința, este în pericol de arterioscreloză duhovnicească, adică se îngroașă și se întăresc arterele duhovnicești, împiedicând în felul acesta circulația sângelui vieții celei noi. Îmbătrânirea în păcat dă totdeauna boala aducătoare de moarte și anume arterioscreloza duhovnicească. Cât de atenție ar trebui să fim față de cel mai mic păcat care a pătruns în viața noastră? Să nu amânăm nicio clipă pocăința noastră sinceră în fața Domnului și în fața oamenilor, după cum este cazul, ca să nu se producă îngroșarea inimii prin amânare. Orice amânare înseamnă îmbătrânire în păcat, deci pericol de arterioscleroză duhovnicească. Interesant este că celor care suferă de arterioscleroză fizică li se astupă urechile, devin tari de urechi, li se slăbește vederea și au închis ochii, li se îngroașă limba, vorbesc greu, apoi nu mai vorbesc deloc și nu mai înțeleg nimic având văjituri de cap. Tot așa este și duhovnicește. Când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, cei cu arterioscleroză, sunt tari de urechi, au ochii închiși, nu mai pot să vorbească și sunt greoi la pricepere. Spune Domnul Isus ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Cu privire la acest loc din Scriptură, au fost și sunt multe păreri. Ținând seama de, ce vorbeam mai devreme, puncte de vedere, și aici depinde de punctul de vedere din care privești. Dacă privești din punctul de vedere al omului, zici că sunt unii oameni sortiți pieirii veșnice și aceștia sunt cei mai mulți, pentru că n-au avut ocazia să audă Evanghelia, sălbaticii din junglele pământului și alte categorii de oameni, bolnavi mentali, copiii care au murit la o vârstă timpurie și așa mai departe. Cei mai puțini se vor mântui. Dacă privești din Hristos, zici că El Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut, cum este scris la Luca 19,10? Sau, zici ca oamenii mari ai lui Hristos care au privit la el, de exemplu, zici ca Apostolul Pavel. La 1 cu 15,22 el spune așa. După cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Origen, Sfântul Grigorie de Nisa, Sfântul Justin Martiru și alți sfinți credeau în împărăția Domnului de o de ani, timp de restatornicire a tuturor lucrurilor sau, cum spune în grecește, apocatastasa, iar ideea aceasta o împărtășesc și teologii mai noi. Teologul ortodox Vasile Gheorghiu, în comentariul său asupra epistolei către romani, la pagina 206, spune așa Spinii și palamida acest blestem au urmat din cauza omului care căzuse. Dar precum înrăutățirea n-a fost de la început, ci a urmat robia mai târziu din cauza căderii omului, tot așa ea va lua sfârșit atunci când omul va deveni iarăși copil drag al lui Dumnezeu. Un alt teolog ortodox pe nume Grigorie Marcu, în cartea sa intitulată Antropologia Pauline, la paginile 182-183 spune în felul următor. Făptura neînsuflețită nădăjduiește alături de om și poate mai lucid decât acesta, căci atunci când zăvoarele păcatului omenesc vor cădea și ea va fi slobozită din robia stricăciunii și ea va participa și va beneficia din înoirea lumii. Sorocul doritei izbăviri, ea îl așteaptă suspinând și totuși purtându-și cu resemnare partea de lucrare ce i s-a dat din crucea, Veacului de acum. Alții au explicat versetul amintit, acela de care vorbește Domnul Isus, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vinde, spunând că nu toți oamenii fac parte din mireasa lui Hristos, adică biserica, această ceată de mântuiți care se alege acum în epoca, în timpul Harului. Aceia pe care Dumnezeu nu voia să-i vindece, erau acei oameni care nu erau rânduiți de El să facă parte din biserică, dar care vor face parte din alte cete de mântuiți atunci la înnoirea tuturor lucrurilor. Ei bine, omul este liber să creadă ce vrea sau să nu creadă nimic. Însă, un lucru știm, Dumnezeu are numai gânduri de pace cu creaturile sale, și el va rândui totul în vederea aceasta, chiar dacă toți oamenii ar gândi altfel. Știm iarăși foarte bine că cine se întoarce acum la Dumnezeu este vindecat de toate bolile lui duhovnicești și este primit în casa Sfințeniei și a dragostei sale. Lucrul acesta îl știm bine, foarte bine. Ceea ce va fi în viitor... Nu știm, pentru că este treaba lui Dumnezeu, dar ceea ce știm acum este treaba noastră. Să nu lăsăm treaba noastră nefăcută. Domnul Isus vorbește mai departe la versetul 16 și spune așa. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Numai după ce ai pierdut vederea și auzul, îți dai seama ce bogăție ai avut. Poarta fericirii sunt ochii și urechile. Prin ochi și urechi intră fericirea în inimă. De n-ar fi ochii, n-am ști ce este lumina și culorile, nu ne-am putea bucura de frumusețile naturii, n-am putea vedea pe cei dragi și nici n-am putea iubi cu adevărat. Iubirea este strâns legată de vedere, adică de lumină. La fel și cu urechile. De n-ar fi urechile, n-am putea auzi cântările cu minunatele lor armonii care ne desfată inima, n-am putea auzi glasul celor pe care iubim, n-am putea gusta frumusețile naturii cu șipotul izvoarelor și cântecul păsărelelor. Ce dar mare este vederea și auzul. O, oh, de-am ști să le prețuim îndeajuns! Ferice de acela care știe să-și prețuiască ochii și urechile, ferindu-se de tot ceea ce este rău, de vederea lucrurilor deșarte și ferindu-se de auzirea vorbelor păcătoase și a cântecelor murdare. Dacă este fericit cel care are ochii și urechile trupului în deplină sănătate, cu cât mai fericit este acela care are duhovnicește ochii sănătoși și urechi sănătoase. Căci fără acești ochi nu poți vedea minunatele lucrări ale Duhului, nu poți vedea frumusețea împărăției lui Dumnezeu, nu îl poți vedea pe Dumnezeu și nu poți să ajungi la dragoste. Și fără urechi este la fel. Nu poți auzi duioasele armonii ale cântărilor cerești, nu poți auzi cuvântul mângâietor al lui Dumnezeu, nu te poți desfăta de glasul adevărului. Ferice de acela care are ochii deschiși și urechile desfundate, el se poate bucura din plin de harul nespus de felurit al lui Dumnezeu. Prin ochii duhovnicești, de lumina tainelor lui Dumnezeu în inimă și prin urechile duhovnicești suntem cuprinși de brațele adevărului veșnic al lui Dumnezeu. Prin ochi și urechi inima devine un templu sfânt al lui Dumnezeu, prin ochi și urechi intrăm în veșnicia fericită chiar de aici, de pe pământ. Ochii și urechile credinței ne fac moștenitori comorilor cerești mai mult chiar decât îngerii, să veghem ca să nu ni se tulbure acești ochi și să nu ni se astupe aceste urechi, să ne ferim de răceala care putea să ne cuprindă prin iarna lumii păcatului, să ne încălzim necurmat la focul Duhului Sfânt. În versetul următor, versetul 17 de la Matei 13, Domnul Iisus spune... Adevărat vă spun că mulți proroci și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut, să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit. Iubiților, sunt ocazii fericite în viață pe care, dacă le pierzi, nu le mai întâlnești niciodată. De multe ori se aude vorba aceasta printre oameni. Ce prost am fost atunci când am avut ocazia să cunosc sau să aud pe cutare sau să am cutare lucru, dar nu mi-am dat seama, acum e prea târziu. Sau se mai aude iarăși vorba aceasta. He hei, dacă aș fi trăit pe vremea aceea, nu m-aș fi lăsat, ci aș fi mers, aș fi cunoscut, aș fi fost altfel, și așa mai departe. Domnul Iisus atrăgea atenția norodului, acum vedem, și chiar ucenicilor săi, de valoarea timpului pe care îl trăiau, de minunata ocazie pe care o aveau, de a vedea cu ochii lor și de a auzi cu urechile lor pe acela despre care au prorocit prorocii, că va aduce mântuirea și din care au făcut ținta cercetării și căutării lor stăruitoare, după cum citim la 1 Petru 1 cu 10. Ibiți ascultători, și noi avem un prilej deosebit astăzi de care trebuie să avem mare grijă și pe care n-avem voie să-L pierdem, dacă ne dorim fericirea noastră, mai ales fericirea veșnică. Este prilejul pe care ni-L oferă Dumnezeu, ca și astăzi încă cei care n-am primit pe Domnul Isus Hristos, prin pocăință și botez să facem lucrul acesta, devenind copii ai Lui Dumnezeu, iar cei care L-am primit, prin harul și puterea Lui, să umblăm în viață călăuziți și cărmuiți de Duhul Său cel Sfânt, o viață de ascultare și de împlinire a voii Lui. Cu acestea aducem la cunoștință încheierea programului 111 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca binecuvântările nesfârșite și minunate ale Dumnezeu să se coboare și să se odihnească peste toți aceia care se deschid să le primească prin Domnul Iisus Hristos. Amin. Nu tu ești trecător, pe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 Eu te rog acum să meritezi și viața să-ți o cercetezi Cerul e acum înaintea ta, poți l pierde sau să-l câștiga Caută-L pe Dumnezeu cât mai ține harul său, căci zilele tale trec pe râd.